...visite nuestra web bodegascandric.com. i salut, figues-se que s'hi peixut és el que es deia habitualment per, per fer-ho rimar bé o hem dit així ja és dia 15 de desembre portam mig més i estem a les portes de Nadal, Diumenge que ve si Déu vol ho dedicarem a les festes amb ses caramelles i gotxos i avui hi haurà una mica de tot, desitjam que vos agradi i això, amics i amigues d'Eivissa i Formentera és el nostre camp Ja tu! Ui, ui, ui, això vol dir que estem de festa, que estem amb alegria i sobretot, si estem en salut, ja ho tenim tot. Començam d'una manera així desconfiada, perquè diu una cantadora de Sant Antoni que de tu estic desconfiada. escoltem dos la primera cançó d'avui, en el nostre cau. Estàveu tots convidats i, per cert, molts anys i bons en què avui celebreu el vostre dia, compligueu anys, o celebreu el vostre aniversari, o vos trossant. Així és que esteu tots convidats a ser amb nosaltres aquí en el programa. De tu estic desconfiada i divertir-me no puc que, te que tens una altra estimada qui s'ha més en el teu gust d'això no estic conformada ni enfadar-me no puc que jo som de poc agrado, feta com un tap del jup. Gràcies a Déu que em companya i em va mantenguer en salut. Jo vull tirar una tància per recobrar el perdut. Tenim de fer un viatge amb un barco o lleut. Anirem a l'espertera i cap a cala t'aiut, que allò és una vorera que s'hi sol trobar de tot. I tu mires el te si vols que anem els dos, perquè no pugues queixar-te dient que no ho has sabut. Som la sa mateixa davantes, pots navegar de segur, perquè jo la meu idea, per res ja no l'he transmut. Basta que des del meu agrado, ara surtint meu gust. I sabés que no t'enfadasses, jo et diré un mot o dos. Volia que et repensasses i sabés ser morós. Que jo i tu mos per viure contents dos. Però no sé el que et passa, que pareix que estàs durós. Quan vinc passar a teva banda, t'amagues perquè no et veig. os és que em molt de cara i deu ser que no et conec. Vies de fer un recado, si és que no estàs compromès. Meua intenció és bona. Per tu sempre, que ja ho veig, de venir tens la meva ordre, no tens de patir per res. Com deia, avui haurà cançó redoblada, hi haurà acudits, hi haurà cançó glosada, hi una mica de tot per fer es gust a tothom. Si és possible, sempre miram de fer-ho així. Una cançó que diu així, així, jo som de part retirada, una cançó glosada que vos deixem escoltar ja. Jo som de part retirada i em costa molt esvenir, però visc molt aixerrada, tot sovint te puc sentir, me'n vaig al llit descansada i de llit sent a brunyir, cantes més que set cigales, ja m'ho faràs divertir. Diguent-mos ses cançons noves, tantes que en teniu per dir. I això és lo que mos agrada, tots teniu de seguir. Anar cantant i fent sonades que mos puguem alegrar. I si vols venir per casa ja et a ballar. I parlarem de sa boda i xavarem de casar Si és cosa que t'agradi t'hi vulguis aginyar I qualsevol que hi repari veurà que no et pots queixar Tens la dificultat meua de venir i a conversar jo em troc de molt poca altesa i pens que no et d'engradar. I això és el que he pensat sempre per això no et he pregar. Si hi ha res que t'interessis, és que m'hihauràs de passar. Jo estic sempre perquè a meu a, a la nit ja fa temps ara. Ah. I si no hi vols entrar allina de per fora pots cridar I jo ja m'agradaria que em venguetses a visitar I que em fesses companyia que així no em de d'enyorar de nyura. Temps a que en tenia ganes, redoblada, una cançó redoblada que mos canta de Francisca Serra de Ses Salines. Temps a que en tenia ganes ja que vi oh, i de venir i d'on ja va trucar de reunió. Oh, i no fos dir i egredirat us digent-vos una cançó, i qui s'aul·li, i coses rares llevant d'aquestes bigó, i que di men, que no està molt ben i caden i men, Null no tenc no, gaire, remenax tu que doi, i e, els meus dems, bon o brunc que no vi bec bas cap e, si mai, més e, si, de fa d'altre ja em busco un si puc, li va provar-lo i de remor, i e, si no ho Seré pels altres que que jo, i que som dat de no puc que vi l'embaixó, i em val més recomanar-me el Cristo nostru senyor, i que mai m'ho desempargues i em dugues per que m'hi vo, i per teu obres és bona, sempre en bona intensió i que mespat. Si les veu ara molt i pensa bé sin jo i quel nan de maliche que ho deixem i fora por toi. Hiden raquen. Tenien han i, que bragan, bona, i he tengut resió i i muder. Els hem de costar, jo ja els diré el que un I yeah. yeah. el món el veig canviar, no sembla el que vulgui. I aquestes dones, ja gent ens ho rebolgo, s'acinta, i ens ho postat, també saben presumir-lo, yeah. yeah. oh, i els Men descansats que tenen quils de s'obligar i mateix ja hi ha maldat i no saben corregir que tot ho su... venen allà atràs de les policies i bastants de sucrestats que lleven la vida I, i, bombes que han explotat ja quasi per a ja, i totes. això s'ha passat des que l'hermant d'un Felipe ja, que va molt de romangat però no el vol fer judici ja, sempre el vull m'enrigaçat just per als que els hi envia ja, ja, per enriure per que els doni de llibertat, perquè es puguem divertir-se, i noi purem, m'anà fiat, en lloc de tira de lliça, van perbut, di que ballar, que m'vien se fesumia, i boc vestit, di malcapsat, que ningú el coneixeria, i m'ho esperes, que van drogar lo que tenen traïdoria, i molts hi poden, prets s'han quedat tot desvalor que duríem, i es queden ben apanyats i n'altros sense alegria, i no em dius, que amb descuidats que aquí s'ho es posaríem, i em veurem de mascarats o que partin caputxina, avisa'm, e, e, e, e, e, <coughs> s'autoriats que vengan fent molta via, els e, e, e, riben de bo que fa, de bo que es provin sanguila, e, e, e, es, que es deixin ben enrotllats, jo crec que Marxa de naça de ngandevida. Oi oi oi oi oi oi oi. Son diem poquet. Tranquilira, joi pense ni di de dia. Oi oi oi oi oi hem declarat rica de que Oi oi oi oi de. Hem passat res a nostre firma. Oi oi oi oi oi oi is balesta ti te gode van te ni hinh ke po ke po ngan pe na spa ru de ka de ye i be ke mut van des puntan de i estre ba I... I... hi li ho i sa altre tens passejat per el món de verd i ser, anar-te'n, anar-te'n, anar-te'n, anar-te'n governant i no arriben, i n'altres som qui em per poder cobrar retinu, jo veig, pot patreçar que no som cap lleture, ja de esa janta nen res puc pesca bons ore. I ve que. Vait onte jan de rats veure. I ve que. Ve era ba que no intent guca per tu dia. que bambo i Tenim gana eh, -te, -sí, i tenim treu que si jo... Com daim sempre, aquí pronunciem els noms com si, com si res, no sabem si aquestes persones que pronunciem hi són, no hi són, però de totes maneres estan entre naltros, són persones que formen part d'aquesta casa, formen part dels programes del nostre Camp i sempre els atendrem en la nostra memòria. Així que supos que les famílies estaran contentes de sentir-los aquí en el programa Es Nostru Camp Anem a escoltar Ana Maria de Campicosa que sabem que fa molts anys que no està entre altres, però ara en tant l'anem recordant, la tenim en el nostre Cor i moscanta El món roda i tot canvia l'anem a escoltar i l'anem a recordar avui en Es Nostru Camp I el món roda i tot canvia Està amb el 87 La vida tan pregues fa calor com frec. He, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he. Toma estudia i ne rusa pa estar que, he, he, d'avui en dia les fan durar molt poc, he, he, i moleviale când vine ramă oameni de strâi tcu tindet pina carpati medvervnt he he he he he he he he nya t no duem i can ja podre mobenve no sap et fontàlia au urdunat cana he he he he he he he igual ni malthi et tan ta luna no llune he he he Donar antigues que en d'un muntunet. <gli Forgive> I munegu ne cumplideh it fit faldelin ratà. Hey hey hey hey hey hey hey. Fort. De morr tratent vngade senteni. Hey hey hey el re ve ye ye ye ye ye ye ja ja ne champana destena ie joya de champiz tenen ve enom de una cantada va si a un ball pet hey si ve una vallan això no fa perdre hey si. hey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 una cançó que mos canten ara i que es diu com alguna altra vegada. Cançó redoblada que sentim ara en el nostre camp. Ai, com alguna altra vegada has fet en seu cau. i... <ríe> que eroll! Sabta de Pasco per passar-te'n més bo! <ríe> que anar! una casa i passats dents, que és la cosa pel d'ara, estes petites, <ríe> que n'esmaix... Tots me tractares de ganduli xerradó. <totipat> I, I, I, en aquesta carta que sol ja dava clara. I, I, I, una altra festa fora curta. I, I, I, altres mos va sortir cantant. I, <totipat> I, que vol dir les dues paraules et s'escapar que to... que... que... que... que... a la... de... de fiscada fent senyores company... que... que... que... que... es meu... me mi via d'entendre jo... Ai, pareix que anau de viatge, em portaràs un vapor. Ai, <susurra> de la comanda no et podràs queixar de... Saps, eh? Duc per regalo una barra de sabó. Ai, per és, de sa cara i tu, bar de sa bruta. que sé, Oriol et fa... Falta cases d'afecte, major, ja estem durs perquè cantien ja i no et puc dir que no. Ai, vares, sortir, horatjar-te, banda fora, Esquerreró, vares i tota sola no devies tenir por, ja sabí. És que et disparaves del teu coi, ja, ja, per heu ferir-te tot lo que vulgués de jo, jo et vull, una demanda cosa de pocat valor, jo, que mai el món no diguessis que ens coneguéssem jo i tu, jo, jo, jo, no em palés, s'es enfulant un i cap altre per això, I, i, i, i, que, no, jo, jo, que escoltava de darrere un cap cantó, i, i, no està molt lluny de faltros, que no hi havia un ceo, hasta i se devisava i el de sa llavor... Ah, i vareu ajunyçar-se'ns i el nom del penet, senyor, senyor, areu tordellada i quedareu de cara, i que ben callaves que no t'afinats d'engui, que heu llescat? A poc li digueres, li vares dir, això, que ho farem? Una bufegada que fa molta de calor. I lleu farem sandana que nit vas de l'home allò. I lleu I no li pagares en que ell de favor. I lleu passat. I que li donares passava de mig flaó. I lleu, jo ho dic. que em vaig menjar-ne Déu, Tupac, vas ser ben bo, iu e eu sap de dir-te que ho sigues tan al buco, iu-e-eu-pareix. Estrany que no pensis que ell eres meu company, No ho som, amics de Burjaca, sempre ho hem set de bon iu e eu que on passa ell li passa igual a jo. Per cert que avui volem saludar molt especialment també a tots els majors de forada de Buscastell que celebren avui el seu dia. Avui amb un bon dinar i amb una celebració que es mereixen perquè... Ells han dedicat tota la seva vida en els de més i avui, és de més, eh, tots els responsables d'aquest poble volen dedicar-los aquest dia. Idò, vagi per els majors de Buscastell, de Forada, aquesta salutació de part de tots els amics, eh, amics del nostre camp, de feim, eh, de, des que estàvem aquí a èxit. I també volem saludar, eh, per aquesta festa que varen eh, tenir ahir, a tots els amics que formen part de l'associació de vecins de Sant Mateu per aquesta festa desví que ahir va celebrar una vegada més aquesta trobada en espoliesportiu. Enhora bona i que molts anys més pugueu celebrar aquesta festa desví amb torrada de sobrassada i botifarró i amb bon pagès. Molts anys i bons, de veritat. I seguim en el nostre camp. Si està dinant que vagi de gust, eh, fa molt bon oloreta per a aquestes cases d'Eivissa i Formentera. Eh, hi ha molt bones cuineres a les nostres cases dels nostres amics i verdaderament el ratet de dinar des diumenge és un ratet per estar en família i per eh, descansar. Descansau, reposau, treballeu massa, francament. Eh, anem a, a escoltar a Nil de Fons, un bon amic també d'aquesta casa, que el recordam amb aquest acudit. Hi havia una monja que se va a fer missió allà per al Congo i quan van va, totes, quan va venir, va tornaven a anar al Birba perquè llavors van donar-li unes explicacions per allà com està l'assumpto i tal, i aquesta també ho va fer així. I el bisbe li diu, i què? Diu, I que, que, que no, no, com ha anat? Diu, bé, hem en salut, gràcies a Déu. Diu, Però t'haurà passat algun xascarrillo de vegades. Diu, escolti, em va passar un que es pensava encara a tremol. Diu, que va passar? Diu, pues miri, una tercera molt possible que teníem ganes de passejar, vam sortir oi, tres, dos monjes més i mos vam retirar un poc del poble i anàvem per un caminat que hi havia una balla de, de, de sempre verde, d'això que votàvem per fer balla i vam veure que passava a l'altre costat de la valla i, anava, i venia un negre que, mos que mos tenia la pista damunt i no mos va agradar això mos aturàm, i així com mos aturàm ell a fer llongua i a de la valla i nosaltres a, a córrer quina no poria més diu, jo feia el que sabia anava dos o tres passes endarrere però amb dos o tres despades em va haver agafat diu, i què va passar, que va passar? Diu, que va passar, que em va dir que m'ha aixecat les faldes i la gent diu Ave Maria puríssima que hagi d'escoltar aquestes barbaridats d'una religiosa, però i què, que va passar? I vostè va fer aquestes I diu si ho vaig fer, diu hi un marxet així de gròs i m'amenaçava que em tallaria els plats si no, si no feia el que ell m'ho mandava. Diu, I diu bueno, va passar, què va passar? Jo li vaig dir que s'ho deixava els calzons, <laughs> del pare del fill del l'Esperit Sant. <laughs> la meva mergia pura I, i, i, i després, i va acabar aquest Com va acabar? Diu, com va acabar? Que no s'imagina molt que corre una moña en s'esfalte davant els i poc el que corre un home en s'escalçons També era un bon amic del de... nostre camp en Josep de Sant Miquel que venia molt sovent, molt sovent, molt sovent a contar-nos les seues històries i cantar-nos les seues cançons d'Altes Puig, més alt d'Eivissa el recordam? D'Altes Puig, més alt d'Eivissa i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 Ells no sabien de lletra i marcaven amb un carbó i allà tard en sa balada feien molta de remor. Vi de ser bastant de riure, és na junts en funció, m'he agradat d'usnar-ho a veure. Déu-me la perdó, senyor. Fins ara he cregut en elles, una cançó redoblada que va cantar el 91, que el recordam ara, i és en Jaume Roig, de Formentera. Ai, fins ara he cregut en elles, d'ara van, ja no he creure, ei, ei, ei, ei, avui, pa, d'altre sistema, a veure si em va més bé, de pols. Sé que em convenga i tornar-me a mentir, d'ei, ei, diu. Ja està que el meu ens ho diré, jo ens ja, ja per si l'endem de casa fins la Veure que venga 11.08, tant que ja ja ja m'han fet. S'ha molta pesta però jo m'ho engegir, ja ja ja ja ja m'han de dir. Sense les notes que i per pues, sermer necessitós és un pleu tassat pós regre. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Na fora el poble m'han de pagar els carreters. Menjar la fonda i dormir en llit de sumir, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai em un s'esgronça i un pot descansa més bé, ai, ai, ai, s'altre. Que ja vaig fer-te'n que jo puc alquiler, ai, ai, ai, ai, ai Deñes i robes, gastos de casuer, ve, i, i, i, i, i, ronter. al, ro, quatre, lo que en un any pagarem. Eh, prou per mantenir dona un dels chalap savi, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, carrascom adu per de mestella, i a, i a, i de pestell, en de astei, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, no pas tant cendres en blanquino s'ha de, eh, eh, eh, eh, eh, eh, i vestem que ha quedat, eh, i posen lloc a llavors puguen veure'ns ve, i aiaiaiai se'n va. Vila i compra amb sabers lo que em mestre, i aiaiai en pot. Com omplir s'allers, ho menjar molt si, i aiaiaiai oli. Estic fent els contes i no sé el que de fer, iai, iai, iai, perquè quan pereig fronte tinc poc a campena dir, iai, iai, iai, que fóig. Pues, Montar les cotes, estima, no serve bé, iai, iai, iai, iai, se que es destorbe segons es ven de l'ombre, i aia i aia, per munt de no sé com apanyaré, i aia i aia i, -i, -i, -i -oh, aia, que ens son mila per veure si l'hi jo per vida solamente madre No co ni peste I hay, hay, hay, hay, hay, hay, hay, hay LP Montan enfado Sejan pena y fal في Hay, hay, hay, CDU Y algún rato después el tengo de perder Y ay, hay, hay, hay, S'enamorada, si es posa ve de sofrir, ei, ei, ei, ei, si sí, ell Concibirà de pronta l'hipòtegra, ei, ei, ei, ei, fent-li Una rialla que hagi acabat de sortir, ei, ei, si es No li agrada, pronta el faran avorrir, ei, ei, ei, ei, fent Na cada fins que haurà de rat, i ja hi algun. Quan ja s'ha tarda si algun altra fredre, i ja ja ja i fa. Ti dasha na e carica va de sen. He canacan on Plata és que la pot posar i ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja bane burja que as va por matar resume ye ye que vas que entra dai torna sorte oh. ye ye està tancada en sa porta i no es pot ye ye ye i, i, i, i ten. rosada que loca empada destrui ye eh. ye ye va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 i un any abans, en el 90, està gravada, del 90 està enregistrada aquesta cançó que diu així I ara vegem si molles, una cançó glosada que sentim ara mateix en els nostre camp I ara veiem si t'amolles no fas cas més empatxós Tantes cançons que em cantaves pas curtó i fora curtó també mai anomenaves en termes coneixedors, que si on em despreciaves de tu se'n compten lluós. Si dius que per venir cases casa els camins és molt gustós, tira't a cavall i en sals, tu ja hi i vés a veure en sa barda si els camis tallen i gos, podries caure i suviar-te aquest estant de color. Lo que dinsa per cintes i si encertar-te el seu oliós, dona-li a que ja estarà serà de ben tant complim a tots que han de fer una cantadènica i agantarlos Una canció que mos és molt apropiada per dir que m'ho sentim molt a gust, aquestos 55 minuts cada diumenge aquí en el nostre camp, aquí a èxit, perquè en aquesta horeta del nostre camp, m'ho agrada ser companyia, que és el títol d'aquesta cançó que anam a escoltar, que us deixem sentir ara ara mateix ja Em agrada ser companyia que en ta nena ho he donat el pare Quina encara m'he cansat Conec Tot sol que vila i un viu més atribulat Pensant-hi en aquest destino que Déu mos ha estipulat Estem dia a dia no sabents Pronto o tard, i no potrem de fugir-ne i encara no ens haig d'agradar. Me n'hem amb valentia i Déu m'ho siga escoltat. Uh, Vaja. Que el temps que tinguem de vida sigui en pau i bon estat, i estar en companyia dels que tindrem voluntat, que mos collin i estimin com els hi hem ensenyat. Que jo ja em conformaria i si de dir tenís veritat que i alegria i poder ser respectat que si m'han de cap missa no m'ho tenen oblidats que allí mos posen en llista i mos tendran ben cuidats. <ríe> Homos n'han d'expedir de més i més si som d'edat. <ríe> Duguent cap can cançifra que s'hotel és més barat. <ríe> que la reina Sofia ja diuen que està ocupat. <susurra> L'alguarda per les famílies que hi ten més amistat. Els <susurra> que se'n necessiten que estiguen desemparats. <susurra> jo nom, em agrada en que cap a això, amics i amigues, és el nostre cam a Ràdio Èxit en 106.4 o bé, els que nous volen escoltar a través d'Internet ho poden fer en radioexit.com. I ara anem a sentir en Esperança Real, que en Moscou canta en el món, està establit establït duna parta del el que esma ja s'han fundit gent i si torna els paplés van ensorrir per poder dur bones I naltos, anant mal vestits Perquè s'hi renden I per tres, tard i ensorrimos Falta més d'una I n'hi que te ho han dit, no et puc fareixer, com no ten encas. Estic tan polit, de ningú puc fer greta, de la sort no favorit, ni som de banda que no som cop. Has instruït que no he set bandes d'està, i que jo el rei d'ermes seguit que no he arribat d'està, el rei d'ermes ha seguit que i lliure canviades i enquantre pretsa. I en el esquentar... parque puc que navegar i en tranquil·litat. I en no resens seduc anar cap al bar en tot estat que m'acoye. I en tricuna lò. Lot te pot guanyar o perdre'n molt poc que ei, no sé-lo que em contendrà i adéu-li demà'n sort i jo no vaig a M'anem ja aquí a quatre passes dels nostres estudis. Estam, per cert, si voleu venir a visitar-nos, en el camí vell de Sant Mateu, en el número 3, just davant de Cinturón, de la sortida de Puig Puigdenvalls. Si voleu venir a vore-nos, ja ho sabeu, aquí mos teniu, per venir a cantar cançons, o per venir a dur-nos estribots, o per fer-nos una visita en Vicent Bofí, que ja dic que està a d'envalls aquí a Quatre Passes mos canta una cançó un poc a l'apressurada no és que canti a l'apressurada és que és el títol de sa cançó redoblada que mos ofereix avui en el nostre camp Ai, un poc a la pressurada. he fet uns nos de cançó Ai, ai, ai, ai, molt ben lligada i que es mestre nos gaire però per seguir la marxa i estar-nos-hi reunir <sinten> I aquest cos que molt m'agrada i cantar sonant Estam llençat i anar de platja i fer-hi el bon que buss I oreu que em va passar mai una certa oculs yo yo yo no Henat no hi havia molta m'altat, jo veure jo jo jo jo jo, i vaivola. Un fantasma i l'ha al separat des d'eng, jo i Per veure el que era jo jo jo jo jo jo jo, ansac. i s'en va venir cap, jo jo va a i tan negre com un carb yo yo yo Dins com a pa les boca com un san, yo yo yo yo menjambon. Mà que buscava i li lleurases tan que yo yo yo yo yo yo, i que estava molt yo yo yo yo i ja ja ja ja ja ja la li de manat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 de retirar mai de tal que em tacia i me nava sense girar-me i quasi em pixava de pà i ella fort s'exclamava ja me un poc l'apressurada jo he fet uns morts de canse i no ...molt ben lligada i que és mestre no és aire... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ...i mon cap a Formentera per escoltar en Joan Campanets... ...que mos conta que m conta aquest succeït però glosant. Os vaig a contar a nit que estem aquí junts... ...un succeït que mos va passar el primer del 71. Amb <totone> una nit molt dolentota que el gel per mi que ém uns mos trobàvem perquè encorda allà per aquells amuns. Es cotxe no mos marxava perquè es trobava fotut, no sabíem que tenia preix un mal en salut. Quan li dávem de marrer mos feia quatre xillades i es tornava a quedar quiet i els llums apagades. Boto de la rebenissa, sempre m'ho han de passar, i uns els va pigant riure i uns altres a flestumar. Vaig dir anirem o pateta, rimbarem a arribar, que aquí sense tenir metge el tenim mal d'arreglar. I on de tant de sa colla, on se'n va esmaginar, diu, enguitam-li sa panxa, veiem quin petroli Això fer diu preix mentida, que d'aquí vengues no marxar, perquè oi, de migdia, li vaig ben barrotar. I mal li ria sa sonda i quasi penes marcar. Diu, ara sí que l'hem fet bona, i on anam a buscar? I mi sent cor, diu, crec que no molt lluny, quizà <ríe> podrem anar a buscar. I ventura d'una lata que em poguérim requissar, si no, encara hi seríem a l'ú millor per allà. Eh? I partirem a tot gas, fent volta de corballons, i van reinventar el cas i més molestacions, tirorit, tirorat, s'ho seguit, acabat. I música d'am, música dama Formentera, per escoltar na Pepa Llorenç Marí, eh, que diu Som na Pepa Llorenç Marí. A veure com i de quina manera m'ho canta aquesta cançó. Som Petri Llorenç Marí, naturals de Formentera, els papas marí. per donar-vos un exemple perquè m'agrada seguir els costums d'engen darrere Jo som un estudiant que em costa molt s'aprovar i em guanyen i sosprens dos no sé com m'hi de reglar i de neve'n s'abastrista que us us ho puc segurar, que no puc say yeah. I ara a Eivissa per sentir i recordar en Toni Pujolatí, aquí a sa casa vecina. Ai, aquí sa casa vecina ens hem boigut a junta, iai, iai, iai, iai, que fa 15 dies que mos vareu convida, iai, iai, iai, iai, iai, iai, a valtros poca família en re deudes que té ma, ja ja ja ja ja ja teniu de pessetes ja ho heu boigurre nova, ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja una molt polida que vos heu fet arregla ja ja ja ja ja ja ha dit jo la fina quina lluïntor que fa, ja ja ja ja ja ja ja ja per que Anna Maria prendrà gust de fer el dinar, ja ja ja Antoni si es farà llina, li ajudarà a remenar, jo analteseria aquell te gust de pala ai ai ai ai ai ai ai ai i fi si bo m'agradaria de com ell l'altre ni ai ai jo dam m'agradaria m'ho deixasseu a prova ai ai Fes-se un ciul, no seria po de També Una altra cosa que no v'envia per la xa xa xa xa vos i en tota comolida xa xa la seixeta teniu saiguda alta que i ja estem a ah, i peinilla per fer-vos espantina i ja ja ja ja ja ja en molts anys que heu possegut si és la vostra volenta i ja ja ja ja ja Bona cuida i venga plat dins de sa... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, som, que a vedella, però ara he canviat. I arribat el moment de despedir-nos i ho feim amb un acudit d'en Pep Seuet. Endavant, Pep. Hi havia un lloc que feien les partides de les cartes de xineta, com fan ara per tots els pobles, i sempre les fan les de la xineta. Estaven jugant ja era una colla amb poc d'edat. Se n'hi va un mago de queixos i se'ls queda mirant, diu que podria fer un joc, sí sí, li si, si, ara jo, sense tocar-vos, us sé fer aixecar una cosa, i tots els va pigant gana a riure, i li, li diu, bé, proveu, i només fa bubú de mancadur, i tots varen quedar, volia ser un batalló queixos quan tenen de fusilar un mosquitó enalt, diu i ara sense tocar-vos, us fer baixar, i tots queden així i fa, pfff, pfff, tots per avall. I en això hi havia un que tenia 90 i escaig d'anys, un bocina darrere, diu, Escoltau que no m'ho podria fer, vos en això jo, sí. se'n va llenar a ell i li fas res o també, en va quedar així net, s'arrenca la pistola i diu i ara si m'ho fas et fot un tira que fa molt anys que no ho havia vist en això. I bé, amics i amigues, això ha estat tot per avui, però diumenge que ve, com dèiem, ja serà el diumenge abans de Nadal i és dia de la loteria, a veure si ens toca sort i mos, si hem comprat eh, loteria ens podem pessigar algun premi i a eh, part de la sa salut que ja desitjam per tots, podem ser una miqueta més eh, afortunats. A tots, gràcies per la vostra companyia i això ha tot per avui. Diumenge que ve estarem amb un programa dedicat a Nadal. Gràcies i bona setmana a tothom. Adéu, adéu!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 a nostra web bodegascanric.com Quina és la terra que jo més estim? És a Eivissa he nascut és a Eivissa he viscut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 un de casetes blanques que fa lluny. Dins aquella jo he nascut, dins aquella jo he viscut, d'ella jo en record quan estic lluny. Verds són els pins que hi ha per tot arreu.